«А як же ваша милість? Я зроблю те саме, сиді мовчки й нерухомо, здіймаючись у вищі світи та спостерігаючи за образами минулих епох. То як, згода? Якщо ваша милість накажуть? Зважаючи на виявлені тобою, юний друже, особисті якості, зараз я не хочу тобі наказувати. Ти мусиш погодитись сам, цілковито добровільно». Пауль подумав трохи, потім кивнув. «Охоче, погоджуюсь, ваша милости, тільки вкинь до каміна побільше дров, бо до ранку ще декілька годин, і почнемо». Доки юнак порався біля каміна, принц якнайзручніше влаштувався у своєму кріслі, поправив теплий плед і ледь чутно прошепотів. Насамперед, у вищих світах мені б хотілося знов побачитись із нащадком роду, що мав таке ж саме горде, по-справжньому орлине серце, як і його предки. Щоправда, разом з тим він, на жаль, не уникнув і деяких їхніх помилок. Рік 1735 відріз два Христового. Франція, замок Орлі. Відсунувши у бік шторку з віконця карити, граф уважно придивлявся до маєтку, що стрімко летів на зустріч. Принаймні здалеку він справляв добре враження, проста і велична, при цьому без зайвих примхливих забаганок, сніжно-біла будівля палацу в центрі гармонійно розпланованого парку. Хоча все ще можливо, адже нова паризька мода на занадто пишній химерній, Ліпні орнаменти та інші витребеньки торкнулись в основному внутрішнього убранства та меблів, гарне іззовні, загниваючи зсередини, така ця епоха. Що ж принесе нам 18 століття від Різдва Христового, які підточені гниллю дуби, зламаються під натиском майбутніх буревіїв, що несподівано здіймались в усі часи? в усіх землях, мимоволі подумав граф. Проте наступної ж миті в нього радісно і схвильовано защемило серце. Адже поряд з ошатною гравієвою доріжкою, по якій мчала карета, він побачив череду доболі знайомих дерев, дещо не для цієї країни. Але ж стривайте, люб'язний графе, ви ж не бували, пам'ятайте, ніколи не бували у тій землі, «Навіщо ж вашій високості звертати увагу на чужинські дерева?» «Не можна, ніяк не можна». Напустивши на обличчя кам'яний вираз, він ретельно прикрив віконце карети шторкою, не вовби й гадки не мав дивитись назовні, та відкинувся на подушки сидіння. «Справді, навіщо у вікно висуватись, дорожну куряву ковтати?» Втім, на місце карета прибула вже хвилин за десять. Дверцята розчинились, і грав побачив, що на чолі почту з южни служників, котрі вишукувались неподаліку дві шеренги, зустріти гостя вийшов сам господар. «Доброго дня, Ваша Високосте! Дуже пишаюся приємністю особисто познайомитись із нащадком славетного роду Ракоці та приймати його у своєму скромному маєтку». Одразу ж прийміть мої співчуття з приводу нещодавньої смерті вашого шляхетного батька. Доброго дня і вам, графе. Красно, дякую, але прошу, будь ласка, принаймні тут і зараз не титулуйте мене принцем. Гаразд? Чому, ваша високосте? Їхні погляди схрестились. У глибині світло карих пронизливих очей господаря маєтку гість побачив добре приховану підозрілість. Одразу ж згадав, що його вважають найкращим шпигном сучасної Європи і не дарма, між іншим. «Просто не хочу», – мовив гість, якомога спокійніше. «Пробачте, ваше високосте, та мені якось навіть не віриться». Продовження фрази гість прочитав у пильних світлокарих очах. Просто не віриться, що ваша високість – син Трансильванського князя, угорського короля Ференца II Ракоці, цурається свогославетного роду. Річ у тім, що, як і ви, шевальє, я теж маю графський титул. Отже, погодьтесь, коли у гості до графа де Лазіські завітає принц Ракоці, це саме по собі створить ситуацію нерівності між ними. Адже ви, мимоволі, підкреслюватимете, що я, ваш гість, вищий від вас. Я не хочу цього, бо приїхав сюди просто по-дружньому. Як граф до графа. Отже, будь ласка, титулуйте мене графом Сен-Жерменом. Як рівного? Так, прошу. Ну що ж. Підозрілість у світлокарих очах не зменшилась, але ретельно заховалась. Якщо ваша високість бажає цього, не насмілюю заперечувати. Отже, графе, із прибуттям дуже радий привітати вас у своєму скромному маєтку. Щиро дякую, графе. Вони церемонно вклонились один одному. Дозвольте запросити вашу світлість до замку. Будь ласка. Вони пройшли повслужників та повільно попрямували широкою піщаною доріжкою до головного входу, після чого челядники господаря кинулись допомагати челядникам гостя знімати багаж з карети, а потім понесли його до палацу боковими стежками. «Ви не заперечуєте стосовно легкого обіду, графе?» «Адже ви, мабуть, притомились та зголодніли у дорозі?» «Чи прочитали ви мого листа, графе?» – у свою чергу спитав гість. «Звісно, так. Але ж я писав, що завжди дотримуюсь дієти. Обід буде зовсім легким. Графе, графе, отже, ви відмовляєтесь?» Вони зупинилися на півдорозі до замку, і знов їхні напружені погляди схрестились. Ет, йому пальця до рота не клади!» – подумав гість – та розсміявся, якомога невимушеніше. Ну що ви, графе, просто нехай ваші люди покажуть моєму кухареві, де тут у вас кухня, і за годину ми пообідаємо разом. Тільки кожен за власним меню? Так. А продукти у вас теж свої? Ви натякаєте, нібито я гребую вашими продуктами? Ні, ні, що ви, господар ковзнув. Швидким поглядом по обличчю гостя. Просто чув, нібито ви багато подорожували, у тому числі на схід, а східний звичай забороняє їсти будь-що у домі ворога.